Автомедон же, ареєві буйну рівний, Зброю з арета знімаючи, Так з похвальбою промовив. От я хоч трохи полегшив Свій дух нестерпного смутку За менойтідом полеглим, Хоч воїна слабшого вбив'я. Так він сказав, і скривавлену Зброю собі в колісницю склавши, На неї вийшов і сам із ногами й руками, кров'ю залитими, наче той лев, що бика роздирає, знов над патроклом жахлива тоді розпростерлася битва і многослізна, й жорстока, ту зваду збудила Афіна, з неба зійшовши на землю, послав її Зевс громовладний дух бадьоритий Данаєм, до них бо він серцем схилився. Мов пурпурову над смертними, райдугу в небі високим, Зевс простирає, вищуючи людям війни небезпеку, або зими незагрійної, що зупиняє людині, працю всю на землі і засмучує овні отари. Так, в пурпурову закутавшись хмару, зійшла до Ахеїв діва Афіна і в кожному дух піднесла войовничий. Першому сину Атрея стояв він до неї найближче, де під мужньому мовить вона лаю, Фенікса постать прибравши і голос до того ж дзвонистий. «Сором, великий, на тебе впаде, і ганьба лаю, буде навічно тепер!» якщо вірного друга Ахіла тут біля мурів троянських терзатимуть пси-бистроногі. Отже, тримайся міцніше і воїв своїх підбадьорюй!» Відповідь так їй сказав Менелай у бою гучномовний. «Феніксе, батечку мій довгоденний, якби ж то Афіна силу дала мені й зброї, навалу од від мене відбила». Вийшов би радо тоді, патрокливо я захищати тіло, Так тяжко сумна його смерть мені вразила серце. Гектор же полум'я сили, жахливої повин, Невтомно міддю все нищить навколо, Бо Зевс йому славу дарує. Так він сказав, ясноока зраділа богиня Афіна, що між богів він до першої неї з благанням звернувся. І силу велику в плечі уклало йому і в коліна. Груди ж наповнились серце йому з ухвалістю мухи. Скільки не гонять її, вона повертається знову тіло кусати. Кров, бо людини така їй приємна. Клала зухвалість таку вона, в серце йому спохмурніле, став біля тіла Патрокла, і блискуче він ратище кинув. Жив у ту пору подес між троянами, син Етіона, сміливий муж і багатий. Над всіх шанував його Гектор споміж троян, товаришем, учть йому був він і другом. Мав він тікати, та в пояс його Менелай Русокудрий раптом ударив і списом на виліт пройняв його мідним, тяжко той гримнув об землю, і Атрід Менелай Русокудрий тіло його від Троян поволік до загонів Ахейських. Гектору дух піднімав Аполон, підійшовши до нього, і вигляд прибравши вождя – Асіада Фенона, що гостем Гектора був найлюбішим, а сам проживав в Абідосі, в постаті цій тоді мовив йому Аполлон дальносяжний: Гекторе, хто тебе досі захеїв здолав би злякати? Нині ж тікаєш ти від Менелая, який з писоборцем завжди слабким був. Тепер він. Один у Троян викрадає тіло Патрокла, вірного вбивши товариша твого, кращого звою, подеса, що сином вважавсь Етіона.